i 11 minuts. Xavier Mir, bon dia, benvingut. Molt bon dia. Tens, tu tens passetes encara o no? Si tinc passetes no, no he tingut mai gaires, francament. No, jo tampoc. Dir, les poques que teníem me les gastava ràpidament. Digue'm això. Però pels calaixos, algun pantaló d'aquells que queda a l'armari... El... Saps, saps on troben els diners els taxistes de Barcelona? On? De sota el seient de, de darrere perquè quan que portem tots aquests, aquestes butxaques que són una mica obertes, ah, guaita, això basculant, es va esculant, es però... va oh, yeah. esculant i, i va quedar sota del, del seient jo que tinc familiars taxistes el meu cosí, que és si, si neteixes del cotxe t'emportes el que treguis sí, doncs. però no, no arriben a ser grans tresors, m'imagino home, però quan tens 14 anys i vas <ríe> al 100 un cop per setmana, ja en tens prou no, no recordes tenir pessetes, eh, tu? doncs ara que ho dius, pot ser que sí, que guardés alguna cosa que en un moment determinat vaig pensar canviar això pels quartos que et donaran doncs mira, tu quedes com una relíquia d'allò quan, quan, quan Espanya ens feia pagant pessetes i tot plegat, que algun dia això serà una, una molt bona anècdota. Que de fet, com tothom sap això, ve de Catalunya, la passeta és catalana. Eh? Efectivament. La passeta catalana. I com tot s'ha apropiat. Bé, ara en parlarem de coses apropiades i sobretot de reivindicacions, però abans amb en Xavier Mir cada dilluns volem fer una repassada a la xarxa. Sabeu que hi ha aquesta, aquesta nova... Bé, bueno, jo, jo no, l'anomeno nou, però no és nou, fa molts anys que funciona ja, el fenomen dels blocs, el que sí que és un fenomen en expansió, cada cop mirem més. Altra cosa vol dir que, es, que els blogs que són nous es vagin actualitzant, que això és una altra qüestió. Però en Xavier Mir cada dia o cada setmana ens a preparar, amb, bé, amb un blog o, o amb una reflexió al voltant del món dels blogs que jo no sé si algú ha comptat mai, Xavi, de quans n'hi han Ui, no. Xarxa. no <coughs> és que li haurien d'anar demanant actualitzacions després dels informatius cada cada hora perquè se'n creen contínuament. Mm. La quantitat no para de créixer. Una altra cosa, com deies tu, és un cop creat el blog si es manté o no es manté, eh? però... La cosa és lla minera i la gent li agrada provar-ho i se n'obren moltíssims. Que en aquest sentit no hi ha edat. Hi ha un senyor que aquest estiu s'ha fet molt famós per Barcelona perquè té un blog que, que és un senyor jubilat i com de res millor fer, doncs el senyor va escrivint blogs i, I sembla que doncs, bueno, li ha, donat, ha sigut ha estat a tots els mitjans de comunicació, pràcticament. No? I per, per fer un blog no, no, cal tenir, no cal ser jove, ni cal ser, tenir un perfil, ni periodista, ni res de tot això, no? No, en absolut. Vull dir, penso que la teia precisament, on comentava aquí als micròfons també, que si no hi ha més blogs encara és perquè en el nostre París hi ha la peculiaritat que, que moltes persones no han tingut ocasió d'aprendre a fer servir la llengua per escrit, que s'han trobat doncs que només tenien l'accés a la llengua oral i que moment donat es demanen sentir doncs, complexats o complexades per escriure en la llengua que ells voldrien escriure, que és el català, no?, sovint. I, doncs, per escriure un bloc en català mal escrit, doncs es tallen i no, no l'obren. Però si no tinguéssim aquest problema, que mm. mica mica anem solucionant, però que encara pesa per moltes persones, segurament moltes més, moltes més gent gran, diguem, uh, si sí, sí, posaríem els blocs perquè és atractiu. A quin bloc ens, ens acomades avui quin blog visitem avui? Doncs mira, jo crec que per començar aquesta nova secció, tan atractiva i que pinta tan bé... <laughs> Gràcies. Jo penso que es mereix que comencem per el mestre i el referent de la blogosfera catalana, que a més l'hem tingut recentment aquí i és rel relativament veí mm -hmm. perquè és de Calella, m'estigui referent en, en Saúl Gordillo. Mm -hmm. Que a més a més és el director de l'Agència Catalana de Notícies, per, tant, per tant és periodista i, i persona que està molt al cas del que passa a l'actualitat catalana gairebé minut a minut. Moltíssim. Per tant, Saúl Gordillo és un referent, no? És un referent. Ho és per la, per la blogosfera, ho és, com comentaves, doncs, en la seva qualitat de periodista i ho és per, per, per l'ús que fa dels blogs, no? perquè a vegades doncs, el blog pot ser un, simplement una eina per escriure opinió o el que sigui, però també es pot fer un altre ús més uh, interactiu dels blogs i està molt atent en, en altres coses. I en Segur és un d'aquests casos, eh? realment integra moltes eines i és molt interessant el blog. Eh, quin és el seu blog? Mira, ell el blog eh, porta el seu propi nom, mm. Segur Gordillo, i té un subtítol que és Bloc sense fulls. Clar, això ja fa... Ja fa provoca un primer apunt, que és aquest debat sobre el, el blog amb C o el blog amb G. No? Eh, ell escriu el blog amb C i, a més, el seu subtítol ja fa aquest joc de paraules, no? Perquè, clar, el blog, clar. Eh, bloc... Clar, un bloc de notes. ...que servir tota la vida, el bloc de notes, doncs passa a una mica la metàfora o la imatge d'aquest diatari virtual, no? I, clar, el fet que ell, eh, tinc, que sigui un dels blocs més llegits i que ja funciona des del 2004, a l'hora d'entrar en aquesta polèmica de bloc amb C o bloc amb G, doncs precisament va ser era un dels arguments, no? Va dir, mira, ja hi, hi ha això que està funcionant molt, que s'ha trobat aquesta semblança i doncs això podria ratificar l'aposta del bloc amb C. Mm. Uh, per tant, per atendre en català hauria de ser amb C, o una de les, de les fils argumentals és que en català de ser i el, la mateixa paraula en anglès és en G, no? i en aquest sentit que cada algú s'apunti a allò que li, que li agradi més, no? De fet, en la, en la majoria de, la, de llengües uh, és, és en G, eh? vull mm. dir, no només en, en anglès. Uh, el que vas és que sí, l'aposta de, de l'Institut d'Estudis Catalans és adaptar-ho en C, perquè el criteri és l'adaptació fonètica, <coughs> i sovint les paraules que en català s'acaben doncs, en aquest so s'escriuen amb C, no? Mm. Però bé, també hi ha persones que contraargumenten amb això, amb altres arguments, i bé, jo penso que, la, que és bo que la discussió, sempre que sigui en termes filològics, argumentats i raonats, és, és bo que hi sigui, mm. i al final, doncs, si s'ha de canviar de critèri que es canviï, i si no, el de l'Institut és aquest. Mm. Què hi trobem en aquest bloc sense notes? en aquest bloc, bé, abans sense que vas deixar sense fulles, no hi ha notes. Notes. Sí, sí. no, notes moltíssimes Una pila. Si, si sense notes no trobarem res <laughs> aquest bloc sense fulles, què hi trobem? doncs mira, deixa'm dir abans que res que el té aquest bloc eh, a més Vila Web i que eh, bé, normalment quan obrim el bloc en un servei de, de blocs doncs eh, la nostra adreça eh, la URL que en diem és el, el nom d'aquest servei a eh, una barra i eh, el nom d'usuari que hi hem posat nosaltres no? sí. per tant, com que el tema és VilaWeb en el seu cas seria allò de l'http 2.2 barres blocs punt més gordillo o segul gordillo sí. Però eh, hi ha una possibilitat que és de canviar aquest domini i ell ho ha fet. Per tant, podeu arribar al seu blog senzillament clicant en el navegador les3bdobles i saul.cat Ah, sí, ja està. Ha comprat el domini, segul.cat, i el fa servir per a aquest bloc. Això ho, fet alguna... això ho fan algunes persones, sobretot persones que són rellevants en el seu àmbit, eh? Uh, uh, canvien... Es compren un, un, això, un, un domini sí. i li posen. Vull dir que, que està molt, molt de moda, això, últimament, fer-ho, no? Sí, aleshores, és que puguis trobar el domini, que doncs, en el nostre cas, com que el país, eh, els usuaris informàtics no són com els Estats Units, no són una, una, una quantitat tan gran doncs eh, potser encara tens sort i bé, potser Josep Maria.cat ja està agafat sí. però eh, Saül o hi ha un altre company d'aquí d'Aranys Marques en Maiol o en mm. Maiol Saunuja Maiol.cat també l'ha pogut agafar i bé, altres persones que ho estan fent eh, Per tant, eh, Saül.cat és la manera ràpida d'arribar i a partir d'aquí, eh, què és? Opinions, informacions? ell, <coughs> perdoneu ell bàsicament, eh, clar, com que és periodista i és un periodista que tracta molt la informació política, eh, els seus apunts van molt en aquesta línia d'actualitat política, de periodisme i també de, de noves tecnologies mm. Uh, si fem una ullada doncs, en els darrers apunts, a no ser que l'hagi tornat a actualitzar, perquè ho fa molt freqüentment uh, des del moment que ja estava preparant l'entrada al, al programa el darrer apunt era un que es deia president en construcció sí. uh, fent referència doncs, a José Montilla president de la Generalitat. És el darrer punt. És el darrer encaroi, sí. merci i a veure si voleu que us en llegeixi un petit abstracte del, del, del tram final Diu, qui ens ho havia de dir? Qui ens havia de dir que Zapatero dilapidaria en temps rècord la confiança guanyada de les urnes de Catalunya, on cada cop és més insostenible, sobretot mediàticament, defensar la seva coherència i honradesa? Qui ens havia de dir que Montilla estaria mantenint el pols històric d'aquests dies? Un pols que, almenys fins ara, afegeix mèrit al president en construcció que és Montilla, perquè l'estirei o el PSC i el PSOE no sembla que sigui teatre oi, m'agrada aquesta manera d'escriure mm. amb aquest oi al final el que diu, eh, apunta... Mm. És a dir, d'alguna manera uh, interpel·la qui hi perquè es posicioni, no?, perquè opini, i que sigui interiorment, però que pugui reflexionar al voltant de tot el que, que ha escrit, no? Sí, de fet, ell tira molt de, de comentaris, de fet, jo m'he carregat un uh, postscriptum que hi havia al final, que ens convidava la gent a deixar comentaris i tot això, i tira molt d'aquesta eina participativa, mm. és... Uh, de fet, la majoria de blogs són oberts a comentaris, eh, vull dir, a vegades no es fa, a vegades es demana una validació perquè abans de poder-lo publicar, però la majoria compta amb això. Per tant, és un bloc eh, de reflexió sobre l'actualitat política del nostre país, mm -hmm. eh, del periodista Saul Gordillo, per tant, estem parlant d'un periodista que rep inputs constantment per tant està molt, molt al corrent de, de la informació eh, i que per tant doncs, utilitza unes eines eh, prou ben fonamentades a l'hora d'emetre de les seves opinions que després podem compartir o no podem compartir, és a dir, podem estar d'acord o no però en tot cas les eines que en principi utilitza a l'hora de fonamentar les seves opinions doncs són eh, un rigorós coneixement de l'actualitat gairebé minut a minut. Eh, és sub, bàsicament d'opinió, eh? per tant, és un, és un bloc de referència, allò de com vulguis saber, quan vulguis reflexionar, vas a puntcat i aquí trobaràs aquest, aquesta opinió, no? Aquest, sí, perquè bloc... els blocs tendeixen bastant a això, és a dir, com a informació, diguem que ja ho capitalitzen bastant els diaris, doncs, tant digitals com en paper, i el bloc tendeix a ser una eina més aviat eh, d'opinió el que passa és que a vegades quan un mitjà o quan un tema, perdoneu eh, és difícil que pugui tenir una continuïtat eh, diguem, en formats electrònics o en format paper a vegades el blog eh, també és una eina econòmica per evocar-hi informació i coneixement eh? mm. però la tendència més aviat és aquesta de donar opinió sí, sí. Uh, Alguna punt més al voltant d'aquest blog? Sí, podem ampliar una mica el que comentava abans de la integració d'altres eines eh, que és una de les dues coses que crida l'atenció del bloc d'en Saül eh, a la part de la dreta del bloc sí. a part d'una quantitat immensa, immensa, immensa d'enllaços eh, que és, és inacabable eh, i que els té eh, posats en 50 categories Sí. Eh, vull dir, és com per passejar-s'hi i, i anar veient què es cova a la xarxa. És increïble, sí, és veritat. Ell integra diverses eines. Per exemple, des del seu blog podeu accedir al seu Flickr, que és un espai per publicar-hi fotografies i compartir-les. Podeu sí. accedir al seu perfil al Facebook, una xarxa social. Podeu accedir al eh, seu espai al YouTube, que també hi ha penjat vídeos, el seu blog Lines, que és una eina per subscriure's uh, a, a, a altres blogs o per veure quins blogs estan subscrits als altres. També el Net Vibes, que és una eina semblant, o al Twitter, etc etc. Mm -hmm. Per tant, és un blog que ens permetrà introduir-nos en el món dels blogs. Dir, si nosaltres hi entrem i no ens agrada, per exemple, no ens acaba de fer el pes, sempre el podem tenir com a origen per anar contactant amb d'altres blocs que sí que ens puguin agradar, no? És això, jo crec que bona part del prestigi que s'ha guanyat i, i s'ha convertit en referència doncs és per això, no? Perquè està molt a la guait de qualsevol nou bloc que pugui sortir i l'integren a la seva llista d'enllaços i clar això fa que moltes vegades doncs, moltes coses passin per en Segur perquè està com a bon periodista doncs, molt informat de tot aquest tema que, del qual ha acabat sent un representant, no? Um, finalment, per tancar el tema blogs només una pregunta, i ara sé que aquestes, aquestes preguntes que em diràs, això no, no, no t'ho puc dir, però jo te la faig. Vinga. Um, per obrir un blog hi ha una plataforma que sigui millor que una altra? És a dir, es pot obrir per, per VilaWeb, per exemple, es pot obrir per Blocat, no? També. Hi ha Blocat, hi ha. blocat. Aquí, aquí, aquí en tenim un altre tenim uh, els Aranyautes. Els Aranyautes, aquí, també, aquí, evidentment. Uh -huh. Bé, bueno, hi ha el Blogger, uh, que és el, el dels més utilitzats, és, sí, és internacional. el WordPress, també. Uh, hi, ha, hi ha alguna que sigui millor que una altra, o no? No, jo penso que no, que a Potser algú pot triar una miqueta doncs, en funció d'això. Si es vol quedar en la pròpia comunitat, un servei com Aranyautes pot ser molt bo. Si vol doncs, aprofitar el volum de visites que et dona un diari de, de, de vasta nacional i de primera categoria com és VilaWeb, doncs, pot ser una molt bona eina. Si vols potser jugar una miqueta més amb les possibilitats tècniques que et dona un blog, a Wordpress també és bastant, bastant bo. I, bé, i, i potser doncs si vols tenir-ho allà com fa tothom sigui una mica el corrent, doncs Blogspot és una eina que fa servir moltíssimes persones a nivell ja internacional mm. <laughs> Home, puc donar una recomanació. Comenceu mirant aranyautes, sí. que, que és una bona eina per conèixer com són, com funcionen, i fins i tot no, sovint allò que es parla, doncs, en la majoria dels casos és relativament proper. Per tant, aranyautes.cat, i a partir d'aquí, doncs, ja podeu anar fent el que considereu, quedar-vos aranyautes, on ampliar eh, una mica la, la proposta. Cada dilluns, amb en Xavi, mire, una mirada al món dels, dels blocs i hem començat amb el de Saúl Gordillo, un referent del bloc al nostre país. No vull deixar-te marxar sense parlar de dos minuts d'una proposta uh, cada nou a les 9, sí. 9 minuts <coughs> és una proposta que d'alguna manera uh, impulses tu i d'altres i d'altres uh, actius i que és una mirada reivindicativa no? demà a les 9 hi ha una cita davant de l'Ajuntament d'Aranys a Mar Sí, això de fer la idea original va sortir d'un blog, d'un blog que s'escriu a Reus, una persona que es diu Alfred Artiga jo vaig llegir-ho i em va semblar bé i li vaig dir, escolta, impulsem això i donem suport, intentem estendre-ho per la xarxa vam estar d'acord i això és el que estem, estem fent, això ve arran de, de, de la falta de de la manca de, de voluntat per part de l'Estat de complir el que deia l'Estatut. Com sabeu, el passat 9 d'agost es va acabar el termini, l'Estat va tenir eh, dos anys per negociar amb la Generalitat el finançament que ens fa falta per atendre totes les necessitats i bé, doncs, al marge de, de l'acord que pugui haver-hi al final, de les negociacions i de tot que com vagi, a nosaltres ens sembla que això genera una crisi institucional, vull dir que l'Estat queda deslegitimat en complir la seva pròpia llei i que davant d'això el més raonable seria fer una consulta democràtica vull dir, això podria ser unes eleccions anticipades però no necessàriament mm. és a dir, amb partits autodeterministes com hi ha en el Parlament de Catalunya es podria impulsar immediatament una consulta democràtica per preguntar-nos com volem sortir la ciutadania de Catalunya d'aquesta situació Aleshores, nosaltres ens concentrarem eh, des del passat 9 d'agost que ja vam fer-ho sí. i demà que és 9 de setembre Uh, per tant, dia nou, de cada mes, a les 9 del vespre, davant de tots els ajuntaments dels Països Catalans. Uh, la primera convocatòria va ser... vam haver de córrer allò en menys de 24 hores i